Імперія Імперія – монархічна держава, до складу якої входило кілька країн, приєднаних у результаті завоювань. Глава імперії носив титул імператора. Цифри і факти 1500-1100 роки до нашої ери Створення давнім Єгиптом Нове царство Імперії на південному заході Азії 850-609 роки до нашої ери Панування Ассирійської імперії на Близькому Сході 559-362 роки до нашої ери. Розквіт Перської імперії, 264 рік до нашої ери, 410-й рік нашої ери, Загарбання територій і володарювання Римської імперії 228 рік нашої ери. Об'єднання Китаю династією Цинь. 800 рік. Коронація Карла Великого і утворення Священної Римської імперії. 1206 рік. Створення Монгольської імперії Чингисханом. 1492-1828 рік. Панування Іспанії в Південній і Північній Америках, аж до завоювання повсталими колоніями Незалежності. 1880-1950. Панування європейських держав над колоніями в Азії та Африці. Найбільшими імперіями в історії людства були Римська, Візантійська, Японська, Османська, Російська і Британська. Кожної з них правили імператор чи імператриця. Зростання могутності Імперії зазвичай виникають, коли одна з країн стає багатшою за сусідню або має сильнішу армію, що дозволяє їй досягти ще більшої могутності та підкорити інші держави. Давньогрецький цар Олександр Македонський – добре озброївши і навчивши свою армію, завоював величезні території в період з 334 до 323 років до нашої ери. Австрійська династія Габсбургів за допомогою шлюбів з іншими правлячими династіями розширювала кордони Священної Римської імперії протягом трьох століть, починаючи з 15 століття. У XIX столітті, опираючись на свою економічну могутність, Великобританія заснувала імперію, яку за необхідності підкріплювала силою зброї. Імперське правління Звичайно, в імперії пануючою є лише одна держава чи народ, які пригноблюють решту держав та народів, що входять до її складу. У давні часи ассирійці на Близькому Сході для підтримання порядку та збирання податків використовували армію. Непокірні жорстко каралися. В імперії Моголів пануючий клан правив силою зброї. Однак іноді країни, які входили до складу імперії, мали певні свободи. Правителі давньогрецьких держав Делоського Союзу у 5 столітті до нашої ери щорічно збиралися для обговорення подій, які відбулися. Чимало міст і держав Священної Римської імперії вирішували свої внутрішні справи самі, приймали власні закони і навіть могли самостійно вступати у війну. Загарбання колоній Промислова революція в Європі сприяла могутності розквіту держав, а також посилила їхнє прагнення до загарбання територій. До середини 19 століття деякі з них володіли колоніями в Африці та Азії, збагачуючись за їхній рахунок. У 1882 році Великобританія захопила Єгипет, підштовхнувши інші держави до завоювань колоній в Африці Азії та Тихоокеанському регіоні. Наступні 40 років стає очевидним, що колонії перестають бути джерелом збагачення і обходяться надто дорого. Розпад імперій Імперії, як правило, з часом розпадаються. Це трапляється в результаті іноземних навал, відокремлення країн і народів, які входять до неї, чи міжнародних ускладнень. Так, Перська імперія була завойована Александром Македонським. Римська імперія, значно ослаблена внутрішньою боротьбою за владу, розпалася в результаті нашестя варварів у 5 столітті. 1917 року Австро-Угорщина була поділена на ряд дрібних держав країнами Антанти, які перемогли в Першій світовій війні. Революції, що спалахнули в цих державах, остаточно поклали край імператорському правлінню. Світ без імперій Після 1945 року вціліли лише деякі колоніальні імперії, такі як Франція та Великобританія Але й вони, ослаблені Другою світовою війною, розпалися під натиском наростаючого національно-визвольного руху У 1991 році розпався Радянський Союз і республіки, які раніше входили до нього, стали самостійними державами Сьогодні у світі майже не лишилось багато національних імперій, оскільки більшість країн веде самостійне економічне і політичне життя і не потребує захисту імперії від зовнішньої агресії. Ілюстрації Октавіан, пізніше названий Августом, став першим римським імператором у 1927 році до нашої ери. Юстиніан правив Візантійською імперією разом з дружиною Феодорою з 527 по 565 рік. Бабур заснував імперію Великих Моголів у 1525 році, підкоривши Північну Індію. У 16 столітті Сулейман зміцнив і розширив Османську імперію. Марія Терезія і Франц Перший створили Австро-Угорську імперію в 40-х роках XVIII століття. Імператора Ефіопії Хайле Саласія було скинуто в 1974 році. Британська Індія До Британської імперії входило понад 600 малих індійських держав, якими правили Раджі та Махараджі. У кожній з них були власний збід законів – армія і казна. Однак у ряді міст для уникнення повстань були розквартировані британські війська. Величезний палац у Персеполісі був центром Персидської імперії, заснованої Дарієм у 559 році до нашої ери. Народи, підкорені цареві царів, доправляли Данину в Персеполіс щовесни, приурочуючи цю подію до Великого свята. Заборонене місто в Пекіні, де з 1421 по 1911 містився палац китайських імператорів, нині перетворено в музей Асирійська імперія Військова держава, яка опиралася на тиранію і деспотизм, перестала існувати в 609 році до нашої ери Коли її вороги об'єдналися і завдали нищівного удару по столиці Ненавії